que teníem i vam veure jo, vam que tinc amagat, i vam amagar la cançalada i va trobar la, la cançalada. Però no vols, no, em no, penca la cançalada. I, i jo ja, ja em vaig posar a posar també. I què hem de menjar nosaltres? I la mare. I es va cap un trany, el pata que em trobo, diu, teniu a, a, a, aquesta per vosaltres, diu, demà ja vindran els feixistes i ja els mataran. Vaig a Sí, sí perquè jo sempre peso el rodava, diu, ah, es matrà, però se'm va deixant, encara se'm va deixant m'entrar. de Déu, mi si aquí m'ha posat a menjar per 15